Petőfi Sándor, a helység kalapácsa elsőjének. Szeretnek az istenek engem, rémítő módra szeretnek. Megajándékoztanak ők oly ritka tüdővel, mely a csatavészek világrendítő dúlakodásit illendően elkurjantani képes, s melyet tőlem minden kántor irígyel. És hogy férfi legyen, méltó etüdőhöz, lőn az égi hatalmak iránt, ami hajlandóságából a széles tenyerű feje nagy, a helységi kovács. Vagy, mint őt a dúsképzeletű képzeletű nép, költőileg elnevezé, a helység kalapácsa. Ti, Kik erős lélekkel bírván meg nem szeppentek a harci morajtól. Halljátok szavamat! De ti, akiknek szíve keményebb dolgoknál a test alsó részébe hanyatlik? Ó, ti, kerüljétek szavamat! Ámen! szólt az Áhítat Szent Hangján a meny szolgája s az egyház négy fala régi szokása szerint komolyan mondotta utána, hogy ámen. A nép pedig, amely esti imára gyűlökezett a szentegyházba, azonnal elhorta magát, s egy-egy kancsó bor előtt otthon vagy a csapszék asztala mellett dicsérte az Istent. A becsukott templomban csend lett. Nagyobb csend nincs a mocsárok partjainál sem, mikor a gém, bíbic, s béka elalszik. Csend valahát. Csak két éhes pók harcolt életre, halálra egy szilvamagon hízott légy combja felett. De ó, balsors, a combot elejték. Egy egér fölkapta, s iramlott véle az oltárháta mögé a tiszteletes reverendájába, s lakomázvala, s a pókok szeme koppant. Ha, de mi szörnyű zaj! mi lárma riasztja egyszerre az egyház temetői nyugalmát. Menj dörgés! Vagy kásának forrás a fazékban? Nem. Ott ember hortyog. Úgy van. Ez ember alak. Egy zugban, két öklére hajolva alszik. Hanem íme fölébredt, miután elhortyantotta magát. Ásít. Szemeit dörzsölve körülnéz. Lát és sejt. Sejtése, pogány. Megy az ajtóhoz. Megrázza kilincsét. És rázta hiába. Éles eszével átlátta azonnal a dolog állását, és ezt mondotta. Bezártak. S még egyszer mondotta. Bezártak. Azután, mint férfihoz illik, Téged hív a segédül lelki jelenlét, S kére ne hagyd el. S te nem hagytad el őt. Védőszárnyadnak alatta így gondolatok születének Nem tökkel ütött koponyájában, Mi alatt orrát mutató ujjára tevé. Hogy szabaduljak kiabálni potyára. Valamint a puskagolyó bicskét annyira nem megy, mint amennyire megy, szintúgy az emberi hang. Így hát, ha hogy ordítanék is, meghallani nem volnának képesek a falubéli fülek, mert innen a helység majd félórányira fekszik len a völgy tekenőjében. Leugorjam az ablakon által? Az igaz. gyerköcekoromban a cseresznyefalek tetejéről gyakran ugortam alá, ha csőszagot érzék. De az régen volt. Már az idén a negyvenedik szer értem meg a krumplikapálást. Lelkem hüvejét a férfiúságkora megnehezíté. S ha leugornám, Nyakamat szegném, vagy más bajom esnék. Így főzte a gondolatok seregét feje bográcsában a bölcs férfiú, aki az idén már 40. szer érje meg a krumplikapálást. Ezután folytatta tűnődve. Mást kell kitalálnom, vagy itt húzom ki az éjet, s ez nem lesz mód nélküli mulatság. S komoran nézett a híg levegőnek egy pontjára, miként a gólyamadár néz fenekére a tónak, mikor a prédát lesi, melyel a kémény tetején várakozásba merült fiait megvendégelni akarja. Megvan! Aha, megvan! rikkanta s komoly orcájára derüljött. Mint kiderül példának okáért a föld, mikor a nap letépi magáról a felhők ponyváját. Szintén így kiderül a sötétlő konyha is éjjel, ha kóika kezdi gyötörni a mopsli kutyácskát, s a tekintetes asszony rémülve kiállt a cselédi szobába. Panni te, kell fel, ragd tüzet! és melegíts téglát. De szaporán! Panni pedig Len Egy-két botlásnak utána kijut a konyhába. Kovával, a célnal meggyújtja a taplót. Taplóval a kénygyertyát, kénygyertyával a szalmát, szalmával a fát, hogy téglát melegítsen hasacskájára a mopszli kutyának. Mondom, Valamint ilyenkor kiderül a konyha sötéte. Úgy oszlott a ború hősünk komor orra hegyéről, Midőn e szót ejtette ki. Megvan. S a kíváncsi világ azt kérdi, mi van meg? Hegyezd füledet, kíváncsi világ! Lantom neked elzengendi, mi van meg? S ha ezt Akkorig aggodalommal néztél hősünk sorsának elébe, s ne talántán arcodat érette a búnak könnye fürözté, most már szemeid pilláin az öröm könnyének gyöngye ragyoghat, mint fekete átila dolmányon a csínos ezüst gomb. Mert megvagyon a szabadulás terve, jeles terv, illő íj okos emberhez. Sikerülni fog, és sikerülnie kell, mondd el a Szentegyházi Fogoly diadalmasan. A toronyba megyek fel, és a toronyablakon által lereszkedem a harang kötelén. De ha megkondul? Majd úgy intézzük a dolgot, hogy szólni ne tudjon. A kötél, jó hosszú! Még a bölcs férfiú tervét, Leleményes eszének fényes tanúját, Teljesülés koronázza, Pihennénk tán egyet, Aztán új erővel Térjünk a tettek más mezehére.